Тієї ночі Марія завагітніла по-третє. Гапка після зустріла Гната шкірить свої щерби і домагається хустки. Так, гапка дійсно дістала хустку. І родила Марія третю дитину, дівчинку. Назвала Надією. Гнат зовсім забув своє ет. Назганяв кумів і горілки, помирився із Михайлом та Одаркою. Хрести не вийшли такими, яких вже давно на цьому кутку не було. Роділля лежить у подушках. Гнат, як тільки видери свобідну хвилинку, вертиться коло неї. «І чого ти тут цілий час вертися, Гнате?» – свариться баба улита. «Хай буде тут», – каже Марія. Дивися, гнати на дитятку. От твої уста, ні?» Так і здається, усмішка злетить. Гнат не знає, де подіти радості. Скаче на здоровій нозі, реготить, Тож дитина має його густа, А очі материні, чорні очі. Ах, як радісно іноді буває на світі, Хіба ж не варт пожити для такої радості? Росте дерево, росте стаблина жита, Росте й надія. З непоминальною точністю повторила життя малого романця. Так само з'явилися у неї зубки, так само починала рачкувати, так само зводилася на хистки ноженята і робила перші кроки. Так само тішилася Марія здібностями своєї дитини. Життя з повною силою обхопило Гната в свої обійми. Бігав, турбувався, праці мав досить. Його майстерня так розрослася, що часто мусив брати помічну силу. Молоде й розхитине його господарство почало швидко розростатися. Засіки засипалися зерном, кадуби борошном, крупою. У хліві стояли повні корівки, годувалася товстюча льоха. Придбав іконики порядніші. Воза зовсім нового змайстрував. Через два роки Надія бігала, вигукувала тату, маму, ластівкою літала коло своїх батьків і щебетала дитячі щебети. Марія пишно одягала її, купала, мила – у неділю чи свято виведе до церкви куми й рідні не натішаться. Боже, яке миле дитятко, і надіється те, і надіється все, той дає десятку на цукорки та ще чогось. Гнат і Марія чують під собою твердий ґрунт. Все, що було стерлося з пам'яті, жиють спокійним селянським життям, сіють, збирають збіжя, святять Пасху і кожний день зустрічають і проводять сонце. Не думалося і не могло думатися, що і цьому буде край. Видалася сильна зима. У великий піст на село вдарив тиф і шкарлатина. Лікарської допомоги ніякої. Влада, яка невідомо де за білими морями, за високими горами, за темними лісами, не знає і не відає, що діється з її безчисленними народами. Посипалися люди, мов мухи, восени. Кожний день десятками відвозили на місце вічного відпочинку. На село наліг смуток, відчай, плач. Темними морозними ночами вийуть голодні собаки. Вони чують, як шествує з подвір'я на подвір'я жорстока смерть і косить, не минаючи, ні старого, ні малого. Вступила вона і до Гнатової хати. І не минув місяць. Як весела говорунка надія в муках та в стражданні, покинула назавжди наш мир. Марія думала, нема більше справедливості. Це ж жорстока несправедливість, тож ж безлуздя, якісь кпини над нею. Зрештою навколо смерть, смерть і тільки смерть. Де ж життя? Коли ж начнеться життя? Навколо покотом люди. Чого вмирають люди? Чому не живуть? Горе Марії... Немало границь. До того ще сталося друге нещастя, яке дещо притупило перше. Гнат цілий місяць лежав хворий і змагався зі смертю. Тиждень пролежав у непритомності. Дома вийшло паливо, борошно, треба було до лісу, до млина, і як тільки почав зводитися, не міг сидіти дома. Навколо стільки роботи, що ніколи хворіти. Одного дня приїхав у ліс, попав під деревину, яка потрощила йому якраз криву ногу. Був ще не зовсім видужалий, щоб міг як слід справлятися з працею. Пізно вночі, майже непритомного, витіклого кров'ю привезли Гната додому. Марія не розуміла, що це твориться, бігала і благала когось рятунку. Але ніякого рятунку не було». Нато відвезли до лікарні 22 версти далеко від села. Марія залишилася сама на господарці. Тиф якимсь чудом оминув її. Не було родини, де б не лежали всі покотом. Марія часом навмисне заходила до Михайла, де всі лежали, поралася там, допомагала і нічого.